mtazamaji wa Esta TV karibu katika chaneli yetu ambayo tunawaletea historia mbalimbali na hii leo nakuletea historia ya kabila la Wangurimi au Wangoreme ni kabila la watu wa Tanzania wanaoishi katika mkoa wa Mara wilaya ya Serengeti lugha yao ni Kingurimi ambayo waliweza kutambua miezi yote 12 kwa majina yake kama vile mwezi wa kwanza ambao ni wao wanaouita Kero Kembele. Mwezi wa pili ambao ni Februari, wao huita itaturi. Lakini mwezi wa tatu ambao ni Machi, huita Kimaga. Mwezi wa nne ambao ni Aprili, huitwa Etwiko. Mwezi wa tano ambao ni Mei, huitwa Kero Rekafere. Mwezi wa sita ambao ni Juni, huitwa Kimaga Rekafere. Mwezi wa saba ambao ni Julai, wao wanaita nyamafeho mwezi wa nane ambao ni agosti huita ringura masaringi mwezi wa tisa ambao ni septemba huitwa nyasahi na mwezi wa kumi ambao ni oktoba huitwa kemuamu na mwezi wa moja ambao ni november huita Rungaka. na mwezi wa 12 ambao ni desemba huitwa kemaamu kemwisho historia Inasemekana walitokea katika tambarare za hifadhi za Kruger iliyoko Afrika Kusini mnamo mwaka wa 1320 na Na hivi wakaanza harakati za kuhama taratibu kutokana na ongezeko kubwa la wadudu aina ya mbongo walishambulia mifugo yao na wao wenyewe mnamo mwaka 1740 baadhi yao walikuwa wameshafika bonde la Ufa la Ngorongoro na baadaye mwaka tisa Wakafika hifadhi ya Serengeti kusini mwashariki nyika ya Loliondo. Walishabihiana na wenyeji wa nyika ya Loliondo waliotambulika kama wasonjo ambao walishabihiana kwa kila kitu mfano misamiati ya lugha husika tamaduni na kabila. Ilipofika miaka ya 1919 hadi 1932 Walianza kusumbuana na kabila la Wamasai kwa kunyang'anywa mifugo yao kila itwa poleo ikawalazimu kuanza kuhama ili waseendelee kusumbuana na wamasai kwa kufuata tambarare za mbuga za Serengeti. Na ilipofika mnamo mwaka tisa wakawa wamefika sehemu mbalimbali za Serengeti, wakiwa nianzilishi wa mji wa Mugumu, wakiongozwa na kiongozi wao aliyeitwa Sabayaya na mdogo wake aliyeitwa Ikoma na hapo waliishi vizuri huku wakijishughulisha na kilimo ufugaji maeneo ya Magwesi na walianza kuzaliana kwa kasi kubwa iliyopelekea kutapaka sehemu nyingi za Serengeti na mwaka sabini vita vikali kati ya Wangoreme na Wakuria vikapamba pamba moto maeneo ya Kibaso wakati wa kuria walipoiba ngombe za mzee mwakena na inakadiriwa kuwa vita hivyo vilikuwa vibaya sana kwani takribani watu sita waliaga dunia kwenye vita hivyo akiwepo Mgayanyamori nyamori wa majimoto muitamaro wa Kisaka na wengine wengi mwaka tisa, vita vya pili kati ya wakuria na wangoreme vikapoma moto baada ya kuiba kuibangombe mzee mgaya yaani nyaro kweli na motondi walikuwa wanaishi maeneo ya tambarare za nyika za kemgesi inakadiriwa watu wapatao 34 waliotuza maisha wangoreme wanapatikana kwa wingi huko iramba ngoreme majimoto b usawa gantomome kisaka nyiboko nyansurumunti busawe mesaga kenyamonta Remungoroli, Maburi, Gusuhi, Kemgesi, Masinki, Magange, Ringwani, Kenyana, Nyamatoke, Mosongo, Nyamitita, Nabolenga, Utamaduni ni wafugaji wa ng'ombe, mbuzi, kondoo, mbwa kwa ulinzi wa mifugo pamoja na punda, Na hiyo ndiyo asili yao. Chakula cha asili, ni ugali wa ulezi mtama, muhogo na mahindi. Lakini pia kunde, njugumawe, maboga na karanga. Watani wa wangurimi ni wanyiramba na wamasai. Vile vile wangoreme wamepakana na kabila la wakuria, jamii ya wanyabasi, wakira, wairenge, wakenye upande wa kaskazini mashariki mwa Serengeti. Wangoreme ni wakarimu na wanapenda maendeleo. Lakini pia ni watu ambao wanapenda sana siasa. Kuna ushindani mkubwa hasa kati ya vyama viwili, maboni sisiemu na Chadema. Ni watu wanaopenda kufuata mindestori za kingoreme kwa mfano Jando na Unyago, kwa vijana waliofikarika la kuwa na majukumu ya kifamilia, yani saro. Na hii ndio historia ya kabila la Wangurimi au Wangoreme iliyoletwa kwako na Esta TV na kusimuliwa na Potina Safieli